«Пане Войцеховський! Пане Войцеховський! Пан обіцяв купити нам морозиво!» Один із малюків тягнув чоловіка за полу. Як у вісні Остап підвівся, на вустах у нього грала найбезглуздіша усмішка, якою коли-небудь усміхалася людина. І крізь цю усмішку були видушені найбезглуздіші слова, які коли-небудь говорив Остап Барбара. «Пані Краснопольська, якщо не помиляюся!» Хочу висловити щирий жаль і співчуття з приводу смерті вашого сина І віддати шану вашому благородству Органи вашої дитини допомогли врятувати двох хворих малят Мені здалося, що вам буде приємно це почути Епілог 9 Учора приходив брат Юстини Марко Коли вони восстанні бачилися? Рік два тому Яке сьогодні число? Спитав Барбара 4 листопада, а рік. Швагр з недовірою дивився на нього. Мені здається, що рік ще не минув, як ми з тобою бачилися, а скільки часу я тут, у Феофантова. Шостий тиждень. Шредер від'їжджає, почув Остап і розплющив очі. Куди? В Австралію. Там десь помер його дядько. Залишив по собі купу майна та грошей. У заповіті підписав усе своєму небожу бо більше нікого не мав. Тепер Людвіг їде рахувати свої гроші. Чи він зайде попрощатися? Спокійно, він не завтра їде, десь після Нового року. Остап втупився в стелю. Цікаво, чи розповідав він Маркові про ту операцію в Варшаві. Тепер уже важко згадати. Як ти мислиш, чи має право хірург обірвати ниточку, на якій телепається нікчемне, нікому не потрібне існування? питав Барбара зусиллям, повернувши до Грабовського важку пекучу голову. Марко з острахом і недовірою дивився йому в обличчя. Так самісінько дивилися на нього пані Краснопольська і пан Войцеховський, коли він по-дитячому вліз у їхню розмову на терасі Варшавського ресторана. Пані Краснопольська тоді ніяково всміхнулася і чемно подякувала. А пан Цеховський, мабуть, ще донині не знайшов відповідної фрази, яка пасувала б саме до тієї ситуації. Остап утікав від запаху смаженої гузки, алкогольних випарів, галасу дітлахів, п'яних очей. Він хотів поговорити зі Свірчинським. Остап не пам'ятав, яким чином добрався до будинку приятеля, але не минуло й півгодини, як він уже натискав на дзвінок біля входу в його помешкання. Двері прочинилися, і Барбара, який знав, що Томас живе сам, відсахнувся, побачивши незнайоме обличчя. Але тонкі губи чоловіка за порогом розтяглися раптом усмішкою, хлопець упізнав у ній Свірчинського. Його руда щетина безладно стирчала під боріддя та щік, її яскравий колір якось недоречно переходив у фіолетові круги під очима. Червоні очі, мов світлофори, горіли на блідому чолі. «Ти хворий?» Томаш знизав плечима. «Приятелі пили чай. Світчинський кутався у воняну шковдру. «Чому він схожий на Мару?» подумав Барбара. І, зауваживши, як Томаш похобцям заховав руку, що висунулося було з-під ковдри, здогадався. «Він колиться». «Ти правий. Я зрідка колюся», мовив Світчинський, простеживши за його очима. «Ні-ні, тоді в операційній я був притями. Хірург не набив люльку, запалив і глибоко затягнувся. Мені доводилося мати справу з такими речами, після яких операційний стіл видається дитячою забавкою. Бували випадки, коли я оперував людей у пеклі під вибухи снарядів і, не задумуючись, відтинав ногу, яку в нормальних умовах можна було б урятувати. Сербам бракувало лікарів, і якщо я панькався б із одним пораненим, десятки загинули б не дочекавшись своєї черги. Я добре пам'ятаю той день, коли побачив найпотворнішу фізіономію смерті. Снаряд влучив у хату, де спали серби. Трьох убило відразу, одному відірвало обидві ноги і розпороло черево. Він ще жив дві години, мав дуже сильний організм, міг навіть говорити. Серце розривалося на шматки, коли я бачив, як він двома руками запихає кишки назад у своє тіло, а вони розглазяться між його пальцями і зведеним введеним устами просить його докінчити. Чому я не застрелив його? Тому що поруч стояли такі ж, як і я, боягузи. Розумієш, на війні дозволяється вбивати лише чужих і бажано здорових. Свої ж повинні корчитися з болю, розмащувати кишки по підлозі, але вмирати самі без допомоги друзів. Такий закон. Він умирав проклинаючи. Було й матір, що його породила, і вітчизну, яка натравила одне на одне своїх дітей, і життя, що виходило з його пошматованого тіла, і нас, нікчемних телепнів, що з жахом дивилися, як він кінчається, не сміючи проте припинити його марні страждання. Аж поки благородна і милосердна смерть, глузливо з нас насміхаючись, не забрала з собою цей понівечений шматок м'яса, я зрозумів, що існує на світі добро, яке зовсім не відповідає нашим про нього уявленням. А те, що ми називаємо цим словом «добро», далеко не завжди є добром у собі. Хто взяв на себе судити, що є добром, а що злом? Людина. Тільки людина, крізь своє спотворене сприйняття за цінником нею ж складеним, бере на себе сміливість оцінювати, що є добре, а що погане. Насправді ж Найбільшого добра в своєму житті солдат зазнав у мить своєї смерті, бо вона звільнила його від страждань, а наша слабкодухість була останньою підлістю, яку нещасний забрав з собою як пам'ять про цей світ. Трохи пізніше мені випало оперувати пораненого в ногу сержанта. У нього почалася гангрена. Стопу довелося ампутувати. Це сталося вранці, а ввечері я відтяв йому ногу до коліна. Наступного дня йому погіршало, і він позбувся цілої ноги. Ти уявляєш собі, людина вмирала по шматочках, але це не допомогло. Йому залишалося жити кілька годин. Він дуже мучився, бідолашний, і коли біль трохи відпустив його зведені судомої уста, прошепотів, кінчайте зі мною. Я став було його заспокоювати, але потім здоровий глузд узяв верх над моєю слабкістю. Надмірна доза опіуму зробила свою справу. Сержант тихо, без страждань, відійшов. Потім я полешив смерть ще трьом сербам і одному мусульманському командирові. І думаю, що це не менш гуманно, ніж урятувати життя людини на операційному столі. Світчинський замок. Жовто-білий місяць зазирав у квартирку розповнілим обличчям. Барбара відчував, що слова друга потрапляють у незагоєну рану, проте мовчав, відгадуючи, чи ятрять вони її, чи гоять. Люди створили цілу систему приписів і норм, продовжив Свірчинський, і правилом є у всьому їх дотримуватися. Зазвичай ці норми перечать могутнім законам природи, які, по-перше, набагато старіші, ніж людські, а по-друге, їм підлягає все, що існує у всесвіті. Без сумніву, намагання людини, весь величезний простір, усю його природу підпорядкувати своїм законам – смішне. За всіма приписами людських правил і моралі я повинен був зберегти життя нещасному виродкові і чесно виконав би свій обов'язок, як і кожен лікар, не сумніваючись, що творю добро. Далі, дитя більш-менш, прибуркавши свою невеликовну хворобу, повертається до життя. Воно ніколи не матиме товаришів. Самотужки буде тягнути своє мізерне існування до скону, не отримавши від життя радості, якою обдаровватимуться інші. Йому не судилося зазнати втіх кохання чи задоволення від творчості. Ніколи воно не зможе працювати фізично. Гуманний закон забороняє йому це робити. Для всіх цей каліка – важка ноша, яку треба донести до кінця, скинути з плечей і забути. Ніхто не радий його існуванню, але породжений людиною, він усе ж повинен виконати ритуал суспільства, пройти щабелями людських законів. Йому дають життя, мати піклується про його здоров'я, викликає лікаря до хворого. Держава виділяє кошти на його лікування, хірург проганяє добру милосердну смерть, яка задовільнила потаємні бажання усіх учасників цієї комедії. «Томку, те, що ти говориш, звичайний фашизм. Чи ти це усвідомлюєш?» – перебив свірчинська Барбара. Хірург закинув голову і випустив клуб диму в стелю. «Я знаю, що ти запитаєш мене». То дав мені право вирішувати, чи повинна ця істота жити чи вмерти? Цього права я не маю. Для суспільства я злочинець, убивця. Але я знаю інше. Якби моє життя потрібне було для порятунку людини, яка більше заслуговує дихати цим повітрям, ніж Томас Вірчинський, я віддав би його, не вагаючись. Гітлер і Сталін вже померли. Тож залиши своє життя собі і подбай про те, що... Щоб із моїм воно не перетиналося Барбара пішов Не прощаючись Наступного дня, вперше за тиждень Проспавши безпробудно цілу ніч Він з подивом спіймав себе на тому Що спогад про операцію Мучить його не більше, ніж людину Яка тиждень тому Передивилася фільм жахів А зараз дивується Чому сім днів тому Не могла добре спати Епілог десятий на третій місяць після своєї смерті його щоночі стала навідувати Юстина. Вона була настільки реальною, що Остап, який вже дев'ятий тиждень не виходив із помешкання Феофантова, перебуваючи у стані повного психічного розладу, Селомід заганяв себе у світ уявних відчуттів. Тільки там він міг зустрітися з нею. Феофантов, який уже давно помітив зникнення з його аптечки ліків із наркотичними компонентами, застукав якось на гарячому хлопця з сусідньої квартири в момент, коли той передавав Барбарі пакетики з білим порошком. От у ту ніч, коли Шредер, попрощавшись із Остапом, покидав Україну, Барбара знову марив. Сліпуче світло ліхтарів немилосердно ріже йому очі. Проте він усе ж упізнав операційну у Варшавській лікарні. На столі під простирадлом лежить чиєсь тіло. Остап намагається йти, ноги не слухаються, простір немов залитий смолою. Але він повинен дійти, зірвати простирадло і подивитися, кого це вони з Свільчинським зарізали. Ще трохи, ще одне зусилля, і можна буде дотягтися рукою. Барбара з останніх сил видобуває ноги, що загрузли в підлозі. Робить ще один крок, зриває простирадло. «Боже, так це ж він сам!» Над ним схилився Томаш Свірчинський. «Що ти робиш зі мною, Томку?» «Зупиню твоє серце». «Навіщо? Я цілком здоровий». «Здорові сюди не потрапляють». «Але ж я не зможу жити, якщо ти зупиниш моє серце». «А навіщо тобі жити? Тут нічого твого нема».